Bai, ba, orain dira uktebete ukunan eta hendaian antzu aldi berean hasi ginen antolatzen e, mintzap jartikasaiuak Euskaldun behieek jartikatzeko aukera ukan dezaten, bat txoko bat eta hori ba, e, erabaki genuen elka jenaktean faritxo bat antolatzea eta hori azkenan 0-0 batean antolatu dugu eta bat izkat praseez gain eta mintzap jartik ez gain Euskaldun jartikatzeko ba, aukera ukan dezaten e, Antolatu dugu afari hori Alde batetik ba, laguntzeko jendeari Euskara jaitik atzeko, eta besta detik, ere jateko jendeari ez dela bakajik jendearen ardura Euskara ikastea, baizik eta gurea ere haiei laguntzea Euskara ikastean. Zanen da, kuñako bertioli ber elkartean, egikoitzion duan den elkarte hori. Zazpitan, ba, aperitifan anturatu dugu, ba, jendean gizkat jago bat hartu bezan eta elkar ezaguteko. Eta gero, nazari bat anturatu dugu, andonio jokiegi jabezlaria tokiko da... Ba, beste da, tukutun txalapakta taldea torriko da, eta ba, hiendiak ere bere musika instrumentuak eka jiko ditu a, a, musika jotzeko eta txalapakta erekin giroa laitzeko.